Lyssna på Sveriges Radio. Det här är P3. det familjen du Det en jävla men får med med mig det Jag du det det är När jag valde det här livet och visste jag att jag skulle bli av med hela släkten, alla mina nära och kära, mina syskon, min mamma. Du berättar för henne att du, du är död för din familj. Och då sa hon, men hon sa: Jag är inte död. Tror du verkligen det? Att du kommer att få levande dödsort resten av ditt liv? Jag tror inte jag vet. För det är, det är deras enda sätt att få tillbaka sin heder. Under rättegången så blev det ju ändå mer klart vilket hot som fanns mot henne. Det här är polisens skyddstelefon men jag fallet så behöver jag bara trycka på det här alarmknappen. Och sen så inom fem sekunder så ska ju polisen svara. Hallå? Det är så jag ser. Jag vet har gjort en sån sak så finns ingen återvändning. Jag är dum till livet. Jag kräker, för jag har inte du min, min, min syster är död alltså! Hitta på sig, Det är din syster död. Ja, jag Mord på 26-årig kurdisk kvinna i Uppsala. Pappan misstänks för så kallad hedersmord. Det som inte fick hända igen har hänt. Fadime mördades av sin pappa för att hon vägrade leva som familjen ville. Ja, det är familjen, Minora. Det är ett fritt land. Det är en land mig också. Den 21 februari 2002 mördas 26-åriga Fadime Scheindahl i Uppsala. Hon skjuts i sin systers lägenhet med två skott i huvudet av sin egen far. Han grips samma natt. Två veckor senare hålls en minnesgudstjänst i Uppsala domkyrka. Tusentals människor har samlats till något som liknar en stadsbegravning. Tidigare har hedersmördade unga kvinnor som Sara och Pela uppmärksammats i media. Men mordet på Fadime blir det slutgiltiga uppvaknandet för Sverige. Det här är Petre dokumentär om mordet på Fadime av Siri Ambjörnsson och Emma Janke. Vi tjejer, vi representerar ju männen utåt. Vi, jag är deras ansikte utåt. Allt jag gör måste jag tänka på innan jag gör det. Jag måste tänka på männen i första hand. Året är 1998 och Fadime Scheindal framträder för första gången med namn och bild i media. Hon gör det för att hon vill att samhället ska få upp ögonen- för alla de flickor och kvinnor som utsätts för hedersvåld och förtryck. Och hon gör det genom att berätta om sitt eget liv. För att varenda liten sak jag gör, det påverkar ju dem. Är jag ute till exempel och, och tar upp ett cigarett- så kommer det påverka dem. Det här med heder betyder väldigt mycket för dem. Att tjejen lyder, gör allt som de säger- jag har gjort så mycket skada, jag har ju trampat på med människorna, jag har trampat på deras heder. För det här med heder, de, det är det enda de har. Och det har jag ju tagit ifrån dem. Fadime beskrev ju sig själv som om hon var en handelsvara för familjen. Marianne Spanner är journalist och träffade Fadime i samband med inspelningen av det reportage som senare sändes i programmet Striptease i Sveriges Television. Fadimes historia gick rakt igenom rutan och in i hjärtat på tittarna. tv skulle komma att få ett enormt genomslag och påverka Sveriges syn på det hedersrelaterade våldet. Men det skulle också påverka resten av Fadimes liv. Hon skulle gifta sig med en kusin. Genom Fadime och andra flickor som hon så kunde man ta hit en kusin ifrån hemlandet hon hade vägrat att vara med på den typen av arrangemang överhuvudtaget Men vad är priset du får betala då? det är flora, hela min släkt alla mina nära och kära leva under dödshot av mitt liv tror du verkligen det, att du kommer att få leva under dödshot resten av ditt liv? jag tror inte jag vet det är jag helt säker på. för det är, det är deras enda sätt att få tillbaka sin heder och sin stolthet. Jag var väldigt eh, undrande. Jag frågade henne hela tiden- det måste väl vara något som bara gäller dig- eller det här händer bara ett fåtal unga kvinnor i Sverige- och hon uttryckte det så, det händer alla, det händer alla. Och vad hon menade med det var väl många av dem som hon kände. För mig var det hon berättade faktiskt, det är svårt att tro det idag. Men det var helt nya saker. Två pojkar anhållna efter mordet i helgen på en 15-årig flicka. De två anhållna pojkarna är 16 och 17 år gamla bara. Hedersrelaterat våld är ett nytt begrepp för den här tiden- det dyker upp i pressen med citattecken runt om. Men det betyder inte att det inte förekommit mord med heder som motiv redan tidigare. 1996 har man i Umeå ett uppmärksammat rättsfall där en 15-åriga Sara hittas strypt i en snödriva. Ett dygn efter mordet grips två tonårspojkar för dådet. När flickan var död släpades hon cirka 150 meter bort mot ett industriområde där hon grävdes ner i snön- de två pojkar som är anhållna, misstänkta för mordet, gick själva till polisen i Skellefteå igår kväll och berättade att de hade dödat flickan. Den ena pojken är en bror till flickan, den andra en kusin. Polisen säger att det är oklart varför mordet skedde. Under processen mot Saras mördare kommer det fram att Saras far och farbröder hållit rådslag ett år innan mordet om hur man ska lösa problemet Sara. Dödet var ett typiskt hedersmord med många nära släktingar inblandade. Men den svenska lagstiftningen fokuserar på de som utför själva dödandet. Och för mordet på Sara döms senare bara de två minderåriga pojkarna. Mina släktingar satt ju och följde det här genom tv och tidningar. Och tyckte att det var rätt det som hände. Att så här händer när man gör så där att tjejerna ska hålla sig på mattan och på männen att får inte sig ur kulturen för då kommer man bli dödad. Hon hade ju brytt emot reglerna och tjejen visste ju om reglerna som visste ju vad hon håller på med. Charaft, heder som har samma innehåll som det svenska. Nalin Pekul är ordförande i Socialdemokratiska kvinnoförbundet, kurd och vän till Fadime. Hon kände redan innan mordet på Sara Till- att hedersvåld förekommer bland grupper i Mellanöstern- delar av Asien, Nordafrika och Europa. Men det skulle krävas fler uppmärksammade mord på unga kvinnor- innan frågan om heder skulle lyftas upp- på den politiska agendan i Sverige. Så finns det något som heter Namos- som inte finns en översättning till svenska. Och det betyder egentligen att kvinnan, dottern- är mannens egendom. Det finns många sånger om det- om fäder eller bröder som sjunger just om det här. att Tänk att min dotter var så vacker. Tänk om hon var så intelligent. Tänk hon var så fin. Om jag inte mördade henne. Så skulle jag aldrig i mitt liv kunna lämna mitt hus. Jag skulle aldrig kunna lyfta blicken från knäna. Ju större släkt du har. Desto mer kräver släktingarna. Att alla tjejer ska lyda och leva. Enligt de principer släkten har. Om det är en tjej då som har En pojkvän har haft, uh, bott ihop med honom och så. Då förlorar kusinen eller pappan eller brodern Shinamos. Och det måste återupprättas. Då måste hon mördas. Så att det här förekommer i de stora familjerna. Och för med Seindal tillhör det också en stor familj, stor släkt. Seindal i Uppsala, de har jättestor släkt. Uh, då förekommer sånt här. Mina vänner de fick ju åka på klassresor och på sommarloven och gå på, vad heter, ut och ha roligt medan jag fick inte göra något av det där. Och då började jag ju mer och mer tänja på mina gränser. Började komma hem lite senare än vad jag fick och sådär. I tv-reportaget från 1998 berättar Fadimi om sin bakgrund. Hon föddes som nummer tre i syskonsgaran i den kurdiska delen av Turkiet i mitten på 70-talet. Fadimes pappa Rami åkte först till Sverige 1981. Ett par år senare kommer resten av familjen. Fadime har fyra systrar, två äldre och två yngre och en yngre bror. Föräldrarna är analfabeter och har aldrig lärt sig svenska- Därför kom syskonen att sköta den mesta kontakten med det svenska samhället. Och det här var i, var i mammas våran lägenhet- när vi kom i vår första lägenhet. Faktiskt. Songul Gullsheim dal, idag 30 år, bläddrar bland fotografier på henne och stora syster Fadime. Lekte ni mycket du Fadime när du var barn? Nej, snarare så här var hon den dominanta över mig. När vi var barn alltså. Och jag var den här tysta tjejen liksom, Som inte sa så mycket. Det var ju hon som i familjen liksom tände på de här gränserna. Genom att gå ut på kafé eller gå ut med sina vänner och sånt. Som... Hon var mer modig på det sättet. Att hon vågar göra saker och ting. Visste du om att hon gjorde det? Liksom? Ja absolut. Jag skyddade henne. När hon gick ut med sina vänner och så, så var jag tvungen att ljuga för mamma. Och, liksom, och Jag kommer ihåg vid något tillfälle jag ställde upp en fönster. Hon ju den som tog liksom första steget att göra saker som vi andra kanske inte gjorde. Liksom. Vi vågade ju inte. Jag tog steget fullt ut för ett år sedan. Vad hände då? Då, då träffade jag en svensk kille. Det skrämde livet ur mig. För jag visste liksom inte om jag var verkligen beredd att ta det här stora steget. Jag visste liksom inte hur det skulle sluta. Fadime träffar Patrik på en datakurs i Uppsala. Och de förälskar sig i varandra. Det här mötet skulle komma att förändra hela hennes liv. Fadime och Patrik träffas i smyg. Oftast hemma hos honom. De går sällan ut av rädsla för att söta på fel person i familjen eller släkten. Samtidigt är det fler och fler i Fadimes närhet som får reda på förhållandet. Både mina äldre syskon visste om det. Och mina kusiner visste om det. som Till och med min mamma visste de. De umgicks på vissa ställen där, där kanske inga av mina släktingar någon skulle se. Eller, eller så var de hos Patrick Men det var ingen som berättade för din pappa? Så han nej, visste nej, inte? Nej, nej, Det var ingenting om det. En dag så var vi på väg till makton och så vi träffa på min pappa på vägen. Vad tänkte du då? Och jag var så rädd. Jag trodde att nu är det kört. Hur räckade han då? Han var jättearg och kom efter mig och spottade på mig och kallade mig Fora och ville slå mig där mitt på... Jag visste ju att jag hade det, det, att jag aldrig kunde åka hem då, efter det där. De skulle döda mig om jag kom hem. Trodde du verkligen? Ja, jag trodde verkligen för pappa var så arg. Hade han fått tag om mig hade brutit brytt nacken av mig. De kom inte hem den där dagen heller utan hon kom dagen efter. Då När hon visste att pappa var på jobbet så... Eh, jag kunde hämta sina kläder och sånt. Hon kom med två poliser hem faktiskt. Hon var det att pappa skulle dyka upp där då? Var du hemma då? Ja, var hemma då. Vad kände du när hon lämnade hemmet och förstod du då att det skulle kunna utvecklas sig att bli en sån stor konflikt? Inte då, inte då. Jag trodde mer det här, ja, men hon flyttar, ja, men då då lämnar de mig i fredag ett tag där ja. Men Nej, det blev bara mer och mer sen i slutändan där. Hemma i lägenheten finns förutom systern Songul också Fadimes mamma. Fadime berättar senare i Sveriges Radio om den dagen- och om insikten att också hennes egen mor nu vänt sig bort ifrån henne. Jag menar, det gjorde så ont i mig att se min mamma- som har liksom burit mig i sin mage nio månader som har liksom klätt mig som har gett mig kärlek, mm. som har hållit om mig För hon kan liksom bara södda bort mig så där totalt ur sitt liv som jag aldrig har funnits även hon tittar på mig som jag vore så säger jag, att jag vore bara en jävla hora jag förstår inte hur man som mamma, som mor kan göra sådär mot sitt eget barn att en kultur kan vara så jävla stark och liksom slita henne ifrån mig på det där sättet jag, jag, jag kunde inte prata med henne, jag hade ju bara en i hals, jag hade så mycket tårar i ögonen, jag ville liksom bara gå och liksom hålla om henne, jag ville liksom att hon skulle bara hålla om mig. Hon hade ju haft ett eh, inomhusförhållande med en kille som heter Patrik eh, som var hemligt för en familj. Leif Eriksson är advokat och var förordnad av Uppsala tingsrätt att företräda Fadime i det som senare skulle visa sig vara den första av tre rättegångar mot Fadimes familj. Han hade en svensk mor men en iransk far. Och Patriks far eh, gick hem till familjen Shahindal och för sin sons räkning friade. När, när vad heter det Patriks familj... Var hos oss och bad om Fadimes hand. Så var det ju så att, att de gick med på att de skulle få gifta sig. Songul, Fadimes yngre syster. Minns att hennes föräldrar först sa ja till Fadimes och Patricks giftermål. Men sen så blev det så att hela släkten ingrep där på något sätt. Och, och då blev det ett nej i slutändan. Det var inte bara Fadimes eller dina föräldrars beslut utan Nej, det var utan det är hela släktet liksom. Om, om det var mina föräldrars beslut så hade det nog säkert blivit jag. Alltså, även fast de hade mot det ganska mycket så hade det ju ändå i slutändan kanske blivit, blivit så. Och så blev det ju ett familjeråd De man skulle tillåta det här med faderik eller inte. Det är en stor del av släkten var inblandade. Och det är den enda som faktiskt ville att man skulle, eller pratade för att man skulle tillåta det. Det var Fadimis pappa. Men han blev neröstad av både den kvinnliga och manliga delen av, av släkten. Om Fadimi ska få gifta sig med den här Patrik- så kommer alla våra flickor gifta sig med svenskar. Vad har vi då kvar? Liksom? Ja. Alltså, de vill ju ha från sin egna kultur, så att säga. Men på det här mötet som ni hade- var du med då? Jag var med då, ja. Och sen så, inte nog med det- så eh, visste ju hela släkten- nere i Turkiet precis vad som hände här i Sverige. De ringer liksom till hela släkten- och berättar det och de diskuterar. Och... Vad tänkte du om det när du satt där på mötet? Jag alltså, tyckte det var för jäkligt. Alltså, det... Jag tyckte inte om det där med- om alla våra tjejer får hitta sig med en svensk man. Då blir liksom alla horor liksom. Men, men du kunde inte säga någonting Nej, där. jag har bara lyssnat till. Jag har ingenting liksom. Var det så att alla i familjen, i släkten, var emot Fadime? Nej, absolut inte. Det var, alltså vi har ju vi har liksom kusiner, både kvinnor och män som var för eh, Fadime. Sen fanns det ju där... Vissa som var mot då. Och de var starkare då eller? Ja man kan säga att det var så. Ja. Så att det var inte det att... Det var en svensk kille... Som jag trodde då. Utan... Det var helt enkelt att hon inte ställde upp på hela tanken och systemet... Att hon skulle gifta sig med en kusin. Det var det hon betonade hela tiden... Att jag tänker inte ställa upp på det- att vara en handelsvara för min familj. Journalisten Marianne Spanner- intervjuar Fadime några månader efter familjerådet- för ett reportage som senare sänds i Sveriges Television. Då uppfattade jag henne som en oerhört stark ung kvinna. Oerhört vacker var hon dessutom. Men hon var också vacker genom sin intensitet- och sin beslutsamhet- att de var så oerhört övertygad om att det hon gjorde var riktigt. Jag tror det var en ganska stor grupp, inte bara den närmaste familjen- som uppfattade henne som eh, provocerande gentemot sin familj. Och att hon inte skulle ha uppträtt så provocerande som hon gjorde. Släktrådet har sagt sitt. Och Fadime får alltså inte familjens tillstånd att gifta sig med mannen hon älskar- Fadime vägrar rätta sig efter beslutet och fortsätter relationen med Patrik. Men det börjar bli ohållbart att stanna i Uppsala. Fadime känner sig hotad och flyr till Sundsvall. Efter det att Fadime då lämnade hemmet så flyttade hon upp till Sundsvall. Leif Eriksson, Fadimes advokat igen. Och där blev hon hotad av sin bror i telefon, mordhotad. De telefonsamtalen blev inspelade och användes under rättegången och för övrigt spes upp i det här tv-programmet TV också. Det spelar ingen roll din hora. Låt polisen komma, det spelar ingen roll. Jag får ändå ta på det förr eller tjänare. Ja, du ska göra döda mig för? Din lilla hora, det har gjort mot familjen, du skulle ha gjort det för en jävla kuk. Mm. Jag vill jag älskar honom, varför får jag leva med honom? du honom. Det var en ovanlig klient det här. För att när jag säger att jag förklarade och jag berättade så. I, verk I verkligheten var det så att Fadime var en. Hon förklarade väldigt mycket för mig. Hon var så intensiv. Hon, hade, hon visste precis eh, vad hon ville ha fram till mig för någonting. Vad berättade hon om? Ja, hon berättade om hela sitt liv kan jag säga. Hon, kan, hon berättade om. Om den kultur som hon hade levt i. Hon berättade om varför det var så viktigt att hon skulle gifta sig med en kusin. Jag har skadat hela släktens liv. Jag menar, det här påverkar ju min släkts tjejer då. för att Nu vi vill ju ingen gifta sig med kejarna i min släkt. För de tror ju att, tack vare mig, så tror de att alla hela min släkts tjejer är horer. Hon var väldigt öppen och ville, ville, ville berätta. Marianne Spanner, reporter på Sveriges Television. Så det gick väldigt fort att få den kontakten så att hon berättade om sitt liv. Hon hade någon slags driv eller uppdämnd, ilska som gjorde att hon berättade utan att vi kände varann så väldigt väl hela sitt livshistoria. Hon var väldigt så dominant när vi var som barn redan. Alltså hon hon styrde och ställde på sitt sätt. Sångul, Fadimes yngre syster, igen. Jag, jag kan exempelvis ta en grej som hände för många många år sedan. Vi var i små. Men pappa kunde väl köpa glass till oss. Han köpte ett paket och syskonen fick inte röra. Bara min bror fick röra. Men... Men det, det kom ju att Fadigmet trotsade det. Hon tog det ändå. Och gud vad arg han blev då då. Det är en grej som jag minns. Alltså det är sådana grejer som påverkar en i livet faktiskt. som man tänker efter våld i hemmet. Alltså sånt påverkar en ju. Jag kommer aldrig att leva riskfritt så. När hon inte anpassade sig, ja då var det pappas fel. Flickorna skulle hålla sig i, där de skulle vara, därför att de var en tillgång i släkten. Och klarade inte pappa av det, ja, då, då, då hade han fläckat just den här familjens heder. Vi visste inte riktigt hur vi skulle hantera den här situationen. Det är ju en sak att säga att man är om du är förföljd av en MC-organisation eller vad som helst, då du går. Och har din trygghet i din familj. Du kan söka tröst och skydd där. Men för Fadime var det ju hemmet och familjen som var faran. Och det här gör ju att vi var så handfallna. Vad, vad ska vi göra med henne? Vad tror du har för? Det är en ovanlig situation för rättsväsendet. Det finns ingen hållpunkter. Fadime står inför en rättegång- mot hennes egen far och bror. Vid sin sida har hon målsägande beträdet Leif Eriksson. Trots att hon fruktar för sitt liv, är hon fast besluten att genomföra den rättsliga processen. Gärna att Jag försöker att liksom hålla mina fötter på jorden förstår du och inte liksom förlora mig själv i allt det här. Det, liksom, allt det här gör jag egentligen just för att enbart för att liksom folk ska veta att sånt här händer och för att, liksom att de att alla föräldrar liksom förstår som behandlar sina barn så här att de vet vad det innebär att leva i ett sådant samhälle med sådana regler. För det funkar liksom inte. Jag vill att de ska få någon slags tankeställare. Och, liksom, och får jag liksom bara en enda människa och liksom bara tänka efter vad de gör mot sitt barn så tycker jag mm. att det är helt okej. Okay. Mm. Liksom, då går jag genom eld och vatten bara så. Det är ditt liv då vi ska se. Kom inte in i familjen din ora. Det är fritt land. Det är fritt land för mig också. Jag kommer. Ja. Hon hade bestämt sig för att gå till en rättegång. Och därigenom så blev ju hela hennes liv och hennes historia offentlig. Marianne Spanner arbetar vid den här tiden på tv-programmet Tis som bevakar rättegången mot Fadimes pappa och bror. Och hon var den första i Europa som eh, gav offentlighet Sitt liv och som vågade gå till rättegång mot sin familj kan man säga. Och hon var helt övertygad om att hon skulle klara av det. Och visste att hon tog enormt stora risker. Hon var både såg fram emot och var väldigt väldigt ängslig inför den här rättegången. Känslosam inför att få se sin mamma som hon var oerhört förtjust i. Leif Eriksson, Fadimens advokat igen. Så att jag vet att när vi gick tillsammans till rättegången då. var hon väldigt nervös och väldigt skakande. Det var hon, men väldigt bestämd också. Vad är du nervös för? För deras hat. Det är jag mest rädd för. Fadimes pappa och bror står åtalade för olaga hot. Brodern erkänner omedelbart. Han kallar inte Fadime vid namn under rättegången. Istället säger han, den där. Han blir tillrättavisad av domaren. Det är precis som jag inte vore hans syster. Det är Jag är hans största fiende och jag ska liksom bort från jorden. I samband med lunchpausen så jag, fick boden kontakt med sin syster och tar hot igen. Vi gör Leif Eriksson, Fadimes målsägande beträde. Intervjuad i Sveriges Television under rättegången i Uppsala tingsrätt. Husa är henne, skriker din jävla hore, jag ska döda dig. Jag vill gripa honom, efter hur han är. Ja, jag tycker det låter som möjligt. Ja, så får vi försöka få honom för häktad. Ja. Så fort rättegången blev avslutad så, så greps han av civilkläda polis för övergrepp i rätt sak och föddes bort. Så att det var inte med en mer dramatisk avslutning i rättegången. Du för mm. Nu på en gång ja, eller på en, en gång? Du ska upp till jag det. inte få dig med jag upp till dig. jag, jag kommer att för vad alltså? jag, har jag, har jag, det. jag är redan fucking no, vad ska jag göra? Nej, gör, är inte det. Det det. Det är det. Det är inte det. Det är inte det. Det är inte det. Det är inte när brodern återigen förspott av polisen. För dig med lektionen efter rättegången. Jag hade ju förväntat mig att allt det här skulle hända och se mycket ilska och hat och mycket känslor ställa och det var ju det. Men jag känner inte någon slags lättnad, det gör jag inte. Det känns som det kommer inte att sluta här. Du har begärt ett väldigt högt skadestånd, 60 000. har ha Konsekvenserna för den flickan är ju helt andra än vad en, ett normalt ologa hot leder till. Hon har ju inte familjen kvar. Hon har en pojkvän som jag hoppas nog att det eh, går bra tillsammans med. Er. För att försvinner han då, vad har hon då? Hon hade ju patrik då ändå. Hon hade i sitt liv. Jag vet att när vi gick därifrån efter rättegången så... Så var det det som var mest i hennes tanke att mamma var där och tog pappas parti. Fadime sa att hon tittade inte. Hon försökte söka mammas blick men hon tittade inte på tillbaka på Fadime utan hon tittade bara på pappa. Jag tror hon känner mycket för mig. Både story och hat. För att hon har också blivit på något vis utesluten hon också som mamma. Och omgivningen dömer ju henne som mamma att hon inte har lyckats med det hon borde ha gjort. Och det var ju uppfostraden med till en turkisk en, en, en flicka. En fin flicka. Under rättegången så blev det ju ändå mer klart eh, vilket hot som fanns mot henne. Sen sändes det här eh, tv-reportaget i Striptis Och eh, det programmet hade en väldigt stor publik- Däremot så blev det inte någon debatt egentligen- alltså om själva frågan om hedersvåld och hedersmord. Den diskussionen kom igång först efter Fadimes stöd, skulle jag vilja påstå. Fadime har den första rättegången bakom sig- och står genast inför en ny, återigen mot sin bror. Men mitt emellan rättegångarna händer det ofattbara- samma dag som Patrik och Fadime ska flytta ihop dör han i en bilolycka. Hon var skör som glas, Fadime. Hon grät inte. Hon var så behärskad men man hade känslan av att, att, att rörde man henne så gick sönder. Advokat Leif Eriksson har Fadime hos sig på kontoret en vecka efter dödsfallet för att diskutera den kommande rättegången- och om hon överhuvudtaget ska kunna klara av den. Efter det samtalet går Fadime ut på stan i Uppsala. Och på, på stanet i Uppsala så mötte hon sin bror- som då hade släppts från häktet, han var som bara var 17 år- och han fick in på henne och kastade sig över henne- och sparkade ner henne. Fadimes bror skallar sin syster- drar henne i håret och knäer henne i ansiktet. När hon faller till marken fortsätter han att sparka på kroppen och slår henne med knytnävarna mot huvudet. Fadime förs till sjukhus i ambulans. Senare inleds en omfattande utredning kring Patriks dödsfall men misstankarna som till en början riktas mot familjemedlemmar till Fadime avskrivs. Jag, jag tyckte också att det var lite för... Lämpligt att han dog just då. Men Fadime var helt övertygad om att det var en och det, Hon övertygade mig också. Det var en Jag pratade med poliser om det här och de sa att de utredade väldigt, väldigt mycket därför För att man hade ju misstankar. Men Patrik körde fort. Han fick antagligen vattenplaning. Bilen på E4, han voltade över något. Vid någon viadukt, stängsel. Och landade på taket på en väg. Under motorvägen. Och Patrik, var jag förstår, dog direkt. Nu var ju alldeles ensam i världen. Nu hade hon absolut ingenting när Patrik var borta. Patrik begravs vid Uppsala domkyrka. Och Fadime möter återigen sin bror i rättsalen. Han var ju åtalad dels för övergrepp i rättssak på under rättegången 1. Och överfallet på vid busstorget. Och han dömdes alltså trots att han bara var 17 år till fängelse. Och familjen var där och stöttade sin lillebror. Det var den enda sonen i familjen. Och jag tror att det var i samband med andra rättegångar som man började förstå att det var på riktigt allvar. Det är ju så ont igen när sorgen kommer. När Ilskan har liksom lagt sig så kommer sorgen. Saknaden efter min mamma, efter mina systrar, mina syskonbarn. För att man har ju bara ändå en mamma och pappa här i livet. Man har ju de syskon man har. Jag kan ju få en till mamma. Jag kan ju aldrig få en till pappa. Och de har ju uteslutit men Jag kan ju få tillbaka dem. med intervjuade i tv-programmet Tis. Det här är polisens skyddstelefon. Med jag blir fallet så behöver jag bara trycka på det här alarmknappen. Och sen så inom fem sekunder så ska ju polisen svara då. Och då tar jag om var jag befinner mig och vem som hotar mig. Den har jag alltid med mig. Det finns alltid min väska. Är det tryggt att ha det här? Nej, jag kan, om jag ska vara ärlig så kan jag inte känna någon trygghet för det här. Men det är det enda de kan hjälpa mig med. När rättegångarna i Uppsala är avslutade flyttar Fadime från Sundsvall till Östersund. Hon börjar på socialhögskolan. Hon försöker starta ett nytt liv- utan sin familj och utan Patrik. Hon delar lägenhet med sin bästa kompis. Hon går med i SSU. Hon ringer sina kusiner och gamla vänner i Uppsala. Hon ser till att behålla kontakten- med några av dem som hjälpt och stöttat henne- under de sista tunga åren. Advokat Leif Eriksson är en av dem. Efter rättegång två var jag så orolig för henne. Faktiskt, då, då var jag så orolig för henne- så att jag... Skaffa fram uppgifter om hur man sökte en stipendie för att komma till USA vet jag. Att jag satt och gick igenom tillsammans med Fadime för att jag vill ha ut henne ur landet. Varför var det så orolig? Jag tror att det var efter att, att Patriks död. Och att hänsynslösheten är att, att misshandla henne dagen efter Patriks död. Då fanns det inga spärrar längre. Men det rann ut i sanden för att det blev ju så att hon hamnade upp i Östersund på sociala skolan. Det hon då hade som... Vad jag förstår, att hon ville jobba med just sådana flickor som var i hennes egen situation. Fadime kom hem till oss 98 efter det att hennes eh, pojkvän dog en trafikolycka. Nalin Pekul var vid den här tiden socialdemokratisk riksdagsledamot och vän till Fadime. Då... Eh, jag faktiskt jag åkte hem från semestern och min man sa att nu måste du byta hit henne för hon har ingen. Så då ringde jag henne och hon grät något fruktansvärt. Så då sa vi att du får komma hem till oss. Då gick vi och mötte henne vid tåget och hon fick bo hos oss den sommaren. Och jag försökte på alla sätt stötta henne. Fadime stannar hos familjen Pekul i flera veckor. Och möter där en annan sorts kurdisk familj än den hon själv kommer ifrån. Det finns saker som jag fortfarande min så väl och som vi ofta pratar om. Det ena var när hon såg mina bröder diska. Då fick hon se en chock. Vad sa han killar och diska. Det hade hon aldrig sett. Hon tittade igång på honom och sa hon att men är ni verkligen riktiga kurder? Så sa vi, jo vi är riktiga kurder. Men fråga om ni är riktiga kurder? Men det som också var intressant med Fadime det var att vi hade något porträtt hemma på Barzani kurdernas stora ledare och då frågan han, vem är den gubben? och titta mina syskon på henne lite förskräckt så jag vet ju inte vem Barzani är? Nej, så det enda jag vet är att Chivan sjunger, en jättestor kurdisk känd sångare. I övrigt vet jag ingenting. Alltså Det var intressant att föräldrarna inte hade gett henne någonting av den kurdiska historien eller kulturen. Men däremot de här värsta sorterna av kontroll av tjejer det hade man skylt på då sin kultur. Så att för henne betydde allt fint det var inte kurdiskt, men allt ont var på något sätt kurdis. Och det tyckte jag var så svårt. Och hon följde med oss och hälsade på mycket av våra vänner. Och jag vet, vi var hos en av våra vänner där dottern var 12-13 år- och satt i pappas knä och diskuterade. Och det var också så där chock, chockerande för henne. Hon hade nog aldrig fått sitta i sin pappas knä. Trots att Fadime valt att flytta långt ifrån sin familj- för att få leva det liv hon själv vill- –så finns de ständigt närvarande. I form av hot på telefonsvararen, men framförallt i hennes hjärta. Hon längtar, särskilt efter sin mamma och sin minsta syster. Hon fortsätter därför att i hemlighet försöka hitta sätt att få kontakt med dem. Det var valrörelsen 98 kom jag ihåg, och jag var så himla stressad. Men hon verkligen bad oss att träffa hennes familj– –för hon ville träffa sin mamma och sin lilla syster som hon älskade över allt annat– så hon sa bara min pappa gå med på det. Jag förstår att han aldrig kommer förlåta mig. Men jag vill träffa min mamma. Jag vill träffa min lilla syster. Så då åkte vi hem till dem. Och vi försökte på alla sätt. Men han var inte intresserad pappa. Han sa bara två saker. Det var att Fadime skulle lova att hon aldrig mer skulle ställa upp i tidningarna. Eller tv-intervjuer. Och det andra att hon aldrig mer skulle komma till Uppsala. Hon var död för dem. Och då skulle de inte röra henne. Och det tog jag med henne. Jag kommer ihåg att jag tog emot henne och hennes kusin i riksdagen. För vi var alltid tvungna att träffas på säkra ställen. Och då berättade jag för henne att du är död för din familj. De vill inte se det. Och då sa hon, men jag är ju inte död. Fadime går aldrig med på familjens krav att hon inte får besöka Uppsala. Längtan efter sin mamma och systrarna är för stark. De hemliga resorna söderut kommer därför allt tätare. Hon var egentligen ett flertal tillfällen i Uppsala och besökte mig. I hemlighet? Absolut, i hemlighet. Malin, en av Fadimes vänner i Uppsala. Hon trodde att hotet kom från lillebrorsan. Då har hon tagit reda på när han inte befann sig i stan. Så det var då som hon vågade sig ner vad kunde ni göra då? Var ni hemma bara hos dig då eller liksom och gömde er? eller hur? Då var vi inom fyra väggar hela tiden. Fikade, satt och pratade och omgicks. Malin och Fadime instängda inom fyra väggar. Ett inomhusförhållande. Precis som det med pojkvännen Patrik hade varit. Väl där inne är de som vilka 23-åringar som helst. Men runt omkring är hotet ständigt närvarande. Jag var väldigt noga med att när kommer de med tåget? Jag kommer och möter dig. Ska ta med mig någon? Så alltså jag tänkte ju alltid säkerhet. Men hon tänkte nog familj. Hon berättade aldrig för mig att hon hade börjat träffa en i smyg. Trots att vi hade rätt mycket kontakt. Och, men det verkar hon inte vara klara av. Att inte få träffa sin mamma och sin idrott syster. Så du visste att det här med att åka till Uppsala var farligt? Ja, ja. Det jag sa till henne att du får aldrig sätta din fot där. För du måste förstå att för dem är du död. Och nu har han lovat att han inte kommer röra dig om du inte kommer till Uppsala. Och hon sa okej. Okay. Hon sa okay. Hon okej, berättade aldrig att hon hade börjat åka till Uppsala. Men jag, jag borde efteråt, det man tänker. Hon verkligen älskar sin mamma och sin lilla syster- som hon på något sätt hade varit en extra mamma för. Och jag tror att det var det som också. Ja, att tog en sådana här risker. Och det möter jag gång på gång tjejer som växer upp här. Någonstans så fattar de inte riktigt att det verkligen kan hända på riktigt. Du vet de ser sina kompisar de, och föräldrarna är i många gånger, det är de. Eh, och då tror man så här, men till mina föräldrar, de skyddar mig mot allt ont, de skulle inte kunna skada mig. Och då fattar de inte när man verkligen försöker förklara att det här kan också hända. Och då vet jag att jag har gång på gång har svårigheter att få tjejerna som är födda och uppvuxna här att förstå det. Du lyssnar på Petra Dokumentär om Mordet på Fadime. Hej, mitt namn är Fadime och jag är 25 år gammal. Den 20 november 2001 är Fadime inbjuden som talare på ett seminarium om hedersrelaterat våld arrangerat av Kvinnoforum. Jag har blivit inbjuden hit idag för att berätta om mina erfarenheter av hur det kan vara att leva som utländsk tjej i Sverige med dess lagar, seder och kultur. Man håller till i riksdagshuset. Fadime tar tåget från Östersund till Stockholm. Vännen Malin möter henne på perrongen. De har ett dygn på sig att förbereda framträdandet. Fadime är nervös och förväntansfull. Vi tränade ganska många gånger så att hon skulle kunna det flytande. Och vi vill på öva och öva. för att Hon var väldigt noga med vad vad ska jag på mig. Kommer de att tro mig? Hur ska jag göra för att påverka dem? Seminariet sker utan mediebevakning. I programbladet är Fadime anonym. De anmälda är politiker från dåvarande integrationsmyndigheten. Personer från skola och socialtjänst. De som verkligen har möjlighet att påverka unga invandratjejers situation. Det är därför Fadime har tackat ja. Natten innan hon skulle hålla talet så bor vi på ett hotellrum. och Jag vaknar av att duschen är på och där sitter Fadime med... Folie med tre tomma balsamförpackningar vid sin sida För att hon, hon hade ju så otroligt tjockt och lockigt hår Så hon såg så hjälplös ut Och jättenervös och kunde inte sova Nästa dag, klockan 10.00 Andra kammaren är fullsatt 350 personer har kommit för att lyssna Det är fler än arrangörerna vågat drömma om Fadime har på sig en vit ullitröja Malin är med henne som stöd så fort vi kom in i, i salen så tittar på var skulle hon stå, var skulle hon titta. Och då så bestämde jag mig att titta på den där lampan långt bort för då kommer det se ut som om du tittar alla i ögonen. Jag har lyckats idag skapa mig en plattform där jag står med mina två ben. Trots att jag fick betala ett så högt pris så ångrar inte jag att jag tog mitt beslut och ta min frihet att gå. Men självklart är jag mycket ledsen över det som har hänt och det som jag har förlorat. Och jag vare sig är eller tänker vara bitter över det som har hänt. För i så fall känns det som att allting skulle ha skett till ingen nytta. Där min familj har förlorat sin heder och en dotter. Och jag å andra sidan alla mina nära och kära. Om man lyssnar på hennes tal i riksdagen så är det väldigt tydligt så att hon säger att det här är inte pappas fel. Leif Eriksson, Fadimes målsägande beträde under de två tidigare rättegångarna. Utan han har försatts i en situation som, som han inte kan hjälpa och som han är oförmögen att ta sig ur. Det här är en fråga om att alla måste få upplysning. Det visar också hur lite hemdysten hon är. Det finns inget angrepp i dess talet som då bara det är ju strax innan hon dör helt enkelt. Hon har hyst inget agg till sin far eller till sin, till sin bror utan hon såg hela situationen och kunde också se nu deras perspektiv. I samband med att vi arbetade med det här riksdagstalet så sa hon att eh, hon var orolig för sin far för han hade börjat bli till åren. Eh, och att det här hade tagit honom väldigt hårt. Och att hon var väldigt stolt över sin lillebror som hade börjat plugga. Och då frågade jag, men hur 17 kan du tala så väl om de som vill dig så ont? Och då var svaret, de förstår inte bättre. För då plötsligt så föll allting på plats. Hennes uppväxt, hennes föräldrars eh, förutsättningar, hennes familjs förutsättningar. Eh, att jag hade tagit för att de skulle vara som de som vi har här i Sverige. Men de har egentligen bara gjort en klassresa, en tidsresa på 160-200 år i utvecklingen. Och jag förstod varför de reagerade som de gjorde. I Östersund, på 50 mils avstånd från familjen, bygger Fadime upp sitt nya liv. Hon vet att hennes familj tagit mycket illa vid sig av hennes tidigare offentliga framträdanden. Hon tackar nu nej till all medial medverkan. Fadime ställde upp i tidningar inför Rättegång 1 och i samband med ett Rättegång två. Under tre månaders tid ungefär pratade Fadime om det här med journalister som ställde frågor till henne. Efter det så pratar hon inte om mer. Hon har aldrig varit med i ett debattprogram eller så. Utan hon blev ju som symbol för det under de här korta månaderna som hon var så mycket i tidningar och tv. Så att, eh, sen fortsatte ju journalister inga när andra sådana här hedersrelaterade hände händelser inträffade, så ringde de till mig och ville ha kommentarer från Fadime. Och jag ringde till Fadime och bidrade det där hela tiden men hon avböjde varje gång och sa att jag har gjort mitt jag tänker inte uttala mig mera. Och jag har uppfattningen att hon på det sättet hoppades kunna jag komma tillsammans med sin familj så småningom. Det var uppenbart också att hon ville skydda dem för att hon hade ju fått ett utom skadestånd under de här rättegångarna från familjen. Och vad jag vet så försökte hon aldrig få ut de här pengarna. Utan jag tror att hon ville ha så mycket lugn och ro och så mycket fred med familjen som möjligt. Vad jag har funderat väldigt mycket på efteråt är... Vad tänkte hon egentligen några år senare? Hade hon skuldkänslor över... Att hon hade gett offentlighet åt allt det här. Hade hon skuldkänslor gentemot sin mamma och sin pappa och så. Marianne Spanner, journalist på Sveriges Television- som 1998 gör reportaget i Striptis där Fadime berättar öppet om sin situation. Jag tror att hon brottades med den typen av känslor. Jag kan tänka mig att hon gjorde det- eftersom kärleken till hennes familj- trots det hon utsattes för, var enormt stark. Och det är den stora liksom och svårbegripliga i många av de här flickornas liv att kärleken till familjen är så stark. Samtidigt så levde de så oerhört tätt och nära hela sin släkt och hela sin familj och sina kusiner. och Till en början i en väldigt sluten grupp. Och jag kan förstå det att vad är man utan den? Man är kanske också uppfostrad till ett väldigt beroende av, av familjen. Efter Fadimes död gör Marianne Spanner ett uppföljande program som får titeln Frihetens pris. Där intervjuar hon förutom några av Fadimes närstående också kvinnor i andra länder. När jag var i Berlin på ett skyddat boende och pratade med kvinnor som kanske hade gått igenom det här som Fadime gjorde lämnat sin familj och brutit upp för 10-15 år sedan och när de tittade på det i perspektiv så sa många att det enda som hjälper är liksom tiden, att tiden får gå Men någon kanske tänkte att det hade gått tid Ja, det är möjligt att hon gjorde det att hon tänkte att eh, nu har det gått så lång tid att eh, nu kanske det här har lagt sig. Och nu kanske jag vågar åka till Uppsala igen. Marianne Spanner fortsätter att ha sporadisk kontakt med Fadime. De talas vid en sista gång ungefär ett år innan hon dör. När jag pratade med henne så var hon så oerhört glad och nöjd med sitt liv- hon delade lägenhet med en tjej som var hennes bästa kompis. Hon sa att de var som systrar. Och jag hade en känsla av att nu är allt okej okay med, med Fadime. Nu klarar sig Fadime. Jag var övertygad då att det här kommer att gå bra. Den 20 januari 2002 sätter sig Fadime för sista gången på tåget ner från Östersund. Hon har packat en stor resväska- hon ska till Kenya och göra sin avslutande praktik på socionomprogrammet. Hon ska vara borta ett halvår och vill säga hejdå till sina småsystrar och till sin mamma i Uppsala. När hon sa att hon skulle komma till Uppsala för att ta farväl, tänkte du då att det måste vara farligt? Hon hade ju ett dödshot liksom över sig. Nej, det, så tänkte inte jag inte på det sättet. Det är hos vännen Malin som Fadime ska sova den där sista natten. Då utgick jag bara från att, eftersom vi trodde att hotet kom från brodern, att brodern inte fanns i stan. Att hon hade kollat upp det. Utan jag tror att eh, också med, med tanke på hur lång tid som hade gått från det att hon flyttade från Uppsala så saknade hon sin mamma och sina systrar så mycket att hon orkade inte vara rädd mer utan kärleken till sin familj var för stark. Och egentligen kanske det är lite också det som hon invigde mig i. Att tro. Att det inte var lika farligt längre. Jag hade pratat med Fadime. Det gick jättebra för henne uppe i Östersund. Hon trivdes utmärkt. Hon, hon lät bra va. Fadimes målsägande beträde Leif Eriksson. Och antagligen så lät hon bra för att hon hade kontakt med mamma och, och småsyskon och så. Fast det sa hon aldrig till mig. Jag tror att hon höll det väldigt hemligt. Men ända till den 21 januari så var det ett oväntat lyckligt slut på den här historien. Det är för att träffa sin mamma och sina två yngre systrar som Fadime trotsar sin brors och pappas hot och besöker Uppsala. Fadime kommer till Songers lägenhet vid fyra tiden på eftermiddagen. Hon har en ny bersjacka. De tittar på en musikgala på tv. gul berättar för Fadime att deras mamma, som just opererat benet, har svårt att gå. Fadime säger att hon inte behöver komma om hon får för ont. Fadime bad mig att jag skulle ringa till mamma och säga att hon skulle komma hem till mig. Därför att hon tyckte liksom att, nej, jag vill inte att mamma kommer hit för att hon har opererat benet, hon har ont och... Hon vill inte belasta mamma med det. Men då sa mamman i telefonen till mig. Nej men jag kommer liksom sådär. Det är brodern som svarar när Songul ringer. Han ger luren till sin mamma. Mor och dotter pratar i koder. De vill inte att någon som inte får veta. Ska få veta att Fadime är i Uppsala. Om han förstår vad som pågår. Det vet Songul inte. Än idag. Jag bara kände på mig liksom att. Jag har ju brorsan i bakgrunden hela tiden, han är liksom har... Men sen så reflekterar jag inte så mycket över det, var bara inte att det var lite konstigt. Man hör honom i bakgrunden hela tiden där. Kvart över sju kommer Fadimes mamma. De kramar om varann i hallen. De låser dörren. Systrarna sträcker ut sig på sängen. Och Fadimes mamma sätter sig i soffan. Musikgalan pågår fortfarande. Fadime är uppspelt. Hon berättar om sin resa till Kenya- de väntar på att minsta syster ska komma från Friskis och Svettis. Sångul får en present. Sen är du med badoljer och så någon liten handduk. Sådär, typ såna spa-grejer liksom, fick av henne. Lite avslappnesgrejer. Och din mamma hade gjort piroger? Sen. Ja, precis. Och det var ju Fadimes älsklingsrätter så att säga. Det, det hade de gjort speciellt för Fadime- Plötsligt ringer det på dörren. De tror att det är minsta syster som kommer från träningen. Songul kika genom tittögat. Hon viskar till de andra att det är Rami som står utanför. Stackars pappa, säger Fadime. Jag kan gömma mig under sängen så kan ni släppa in honom. Men det vågar de inte. Han ringer på klockan om och om igen. Efter ungefär en halvtimme är det tyst i trapphuset. Hon ringde två tillfällen och sa bara lite kort- Du, Malin, jag blir lite sen. Jag kommer vid åtta. Och sen så ringde hon- Nej, jag kommer vid tio stället för mamma hon inte kommer komma hit. Vännen Malin väntar i sin lägenhet på Fadime- som ska komma och sova över hos henne. Och eftersom jag tänkte, ja, ja, ja, hon kommer- så, så jag bara, ja, men det är skitbra. Tack så mycket. Hej. Och den ting som jag ångrar nu i efterhand- jag önskar att jag hade sagt- och vill att hålla kvar den i luren. Mer än vad jag gjorde. På andra sidan Uppsala har Fadime just tagit på sig sin nya beija Hon tittar sig i spegeln. Visst är den fin, säger hon till sina systrar. Hon ringer sin kusin som ska skjutsa henne till Malin. Hon kramar sina systrar och sin mamma. Hon öppnar dörren. Där ute står hennes pappa. Han riktar en pistol mot Fadime. Tar tag i hennes hår och trycker av. Det som inte fick hända igen har hänt. Fadime mördades av sin pappa för att hon vägrade leva som familj. Finan sköts till döds i sin systers lägenhet i Uppsala. Mamman och två yngre systrar blev vittnen till dödsskjutningen- och föresvårt chockade till Akademiska sjukhuset i Uppsala. Klockan 21.54, måndag den 21 januari 2002- kommer samtalet i SOS larmcentral. Stefan din masysters sånger som ringer på sin lägenhet i. Du vet att hon är död. Vår, vad finns, vår, finns du i lägenheten där? Ja, jag försöker ser du henne. Ja. Ja, Han når, här. Ja, min pappa har skjutit henne. Inom några minuter är två ambulansskötare på plats. De hittar Fadime liggande i hallen. Hon har fötterna vända mot ytterdörren och blöder kraftigt. Hon har blivit skjuten med två skott. Ett i pannan och ett i käken. I vardagsrummet under Songuls tv-bänk ligger en tom patronhylsa. I lägenheten finns förutom Songul, Fadimes mamma och yngsta syster, 13 år gammal. En polisbil kör de till akuten- Fadimes kropp körs i ambulans. Obduktionen kommer att visa att Fadime dog redan då det första skottet avlossades. Hon hörde aldrig det som Songul hör sin pappa säga när han skjuter. Hora, hora. Strax efter midnatt, bara några minuter efter midnatt så var han anordnade i sin frånvaro. Anne Sjöblom, kammar och klagar vid Uppsala tingsrätt, kallas in morgonen på. Det var två polispatruller som åkte till platsen och man grep honom då. Och det gick väldigt fort på natten för jag minns att han var väl anhållen eller han var inne i polishuset redan strax efter klockan tre. Vid det första förhöret erkänner Fadimes pappa, Rami Scheindahl, att han skjutit sin dotter. Han säger att han fått reda på att Fadime var i Songuls lägenhet, Att han begav sig dit med en pistol. Att hon gjorde förfärliga saker mot honom och hans familj. Varje dag hon var med en pojke, säger han. Han säger att Fadime var problemet och att nu är problemet borta. Ja, det var en fullsatt rättssal i Uppsala tingsrätt i eftermiddag. 20 minuter över två fördes mannen in i salen, klädd i träningskläder och försedd med handklovar. Han berättar att han får veta att Fadime finns i Uppsala. Han tar den pistol han har i sin lägenhet och ber sig till den plats där Fadime finns för att ta livet av henne. När Fadime öppnar dörren så avlöser han två skott mot henne. Ett av skotten träffar huvudet och hon avlider omedelbart. Hon har han sagt varför han gjorde det. Hon har träffat en svensk pojkvän och kan inte acceptera det. Genom det här så har hon förnedrat honom, hon har förnedrat hela släkten. Hon har sett till så att hela världen får känna om det här. Hon är en hora enligt honom och han hans sista utväg är att ta livet av henne. Det var tidigt på morgonen vid Halv sex tiden som telefonen ringde och jag tror att jag svarade ganska glatt för den som ringde, det var en journalist på Ekot, sa du verkar inte veta vad som har hänt och då berättade han att eh, Fadime var död. Marian Spanner, journalist på Sveriges Television som genom sitt arbete kände Fadime sedan flera år tillbaka. Och eh, det blev alldeles svart framför ögonen. Och så tänkte jag, de jävlarna tänkte jag. Och eh, jag vet inte vad jag tänkte mera. Så gick jag till jobbet helt enkelt. Jag såg ju på text-tv att det var ett skottdrama i Nyby. Eh, hade ingen tanke på att det kunde vara det här. Sen så ring, blev jag väckt, tror jag, halv sex på morgonen av en journalist, just som säger halv sex, sex på morgonen. Vet du att Fadime är död? Leif Eriksson var Fadimes målsägande beträde i de två tidigare rättegångarna och följde hennes liv fram till mordet. Och det vill jag, jag vill ju inte tro på det här. Jag ville absolut inte. Jag kunde inte förstå att det var sant. Jag var i Örebro dagen innan och jag var så trött, så trött, så trött. Så när jag kom hem då så stängde jag av alla telefoner och eh, sa att nu ska jag sova ut. Ingen får eh, väcka mig eller störa mig. Nalin Pekul var riksdagskvinna vid den här tiden och nära vän till Fadime. Och jag sov hela förmiddagen och eh, sen så eh, satte jag precis på mobilen. Då ringde min fasta och sa att... Fadime är mördad, Fadime är mördad. Det kändes konstigt. Jag hade, jag tror det var 18-19... ...samtal på mobilen där... ...alla, från Mona salin till Anna Lind... ...alla möjliga människor hade ringt. det så alla som visste att jag kände henne... Och brukar alltid ta gärna som exempel hur stark hon var. Men också alla journalister och så. Så det var det. Ja, så fick jag veta det. Jag har ju varit brottmånsadvokat i massor år. Och, och varit med i många gånger. Men det här var första gången som jag var så personligt engagerad i en klient. som har En person som har blivit mördad. Och jag var oerhört frustrerad över att jag hade ingen roll i detta. En död person behöver ingen, inget ombud. Och det kändes lite märkligt för att jag tyckte att Fadime, jag ville så gärna vara med. Och därför så måste jag säga att jag var oerhört tacksam när sen den enda av, och de som närvarade mordet, som ville berätta om det här, Fadimes syster omkild. När hon absolut ville ha den advokat som Fadima hade haft. Och på det sättet lära känna Songul som är en makalös person. Lika modig som sin syster. Det är Songuls vittnesmål om vad som hände där i lägenheten. Som tillsammans med Rami Scheindals erkännande ligger till grund för den dom som kommer att falla mot Rami. Fadimens mamma och yngsta syster väljer att inte vittna. Något man har rätt att avstå ifrån som nära anhörig. Du var ju den enda som vittnade i rättegången av er som var i lägenheten. Hur kom du sig tror du, att du vågade göra det? Jag tänkte så här för mig själv. Om hon ska inte ha dött för jävels. Och där, det andra jag tänkte också. Ja men vem vittnar om inte jag vittnar? Hennes röst blir inte hörd på något sätt. Var du rädd när du vittnade? Jag var inte rädd då. Jag, jag tänkte så här. Vad har jag förlorat egentligen? Jag har förlorat någon som står mig väldigt nära. Vad har jag mer att förlora egentligen? Om jag inte gör det. Min pappa sitter där han sitter. Men han har faktiskt dödat en annan människa. Sin dotter. Han har redan tagit ifrån mig någon som står mig väldigt nära. Jag kan inte få tillbaka henne för att han sitter inne heller. Men, men då, då sitter jag där inne där han har tagit ett liv Han har kött och blod Jag ville bara få honom kolla på mig Men det gjorde jag. han bara Titta rakt ner här så här Han kollar inte ens, ens upp Ens ingenting Vad kände du inför din mamma då När du vittnade och hon inte gjorde det Jag kände mig besviken Alltså hur kan hon ta pappas parti där, liksom, att, att hon sa nej. Men om man tänker lite så är det runt om hela släkten så De har ju liksom pratat ihop sig vad de ska säga och inte säga. Ja, men de ville ju egentligen inte att jag skulle alltså, vittna överhuvudtaget i det här. De gjorde allt, allt i sin makt för att det ska sluta. I eftermiddags kom domen i målet om mordet på Fadime Shahindal. Och det blev livstidsfängelse för Rami Shahindal som i januari... Tingsrätten anser också att systern har lämnat en mycket trovärdig berättelse av det som skedde. Trots den press han utsatt för av vissa närstående har hon på ett sannelsenligt sätt berättat om sin systers död och bakgrunden till händelsen. Biträdande åklagare i målet Elin Blank säger så här om domen idag. Det är naturligtvis... En markering av att det här är absolut inte är acceptabelt i Sverige- att göra på det här sättet. Det här betraktar vi som mord och ingenting annat. Du lyssnar på p dokumentär om mordet på Fadime. Mordet som kom att bli ett uppvaknande för Sverige- när det gäller det hedersrelaterade våldet. Men hos rättsväsendet fanns det 2002- nästan ingen erfarenhet av arbete med hedersmord- så här resonerade åklagaren i fallet, Anne Sjöblom. Vi tyckte att det var ju ett mord och det är ju alltså så allvarligt brott nog. så att Det fanns tyckte vi inget skäl. Vi hade ju motivet naturligtvis så att han försökte. Det förde vi fram. Men ja, nej, vi bestämde oss för att vi kör det som en vanlig mordrättegång. På papperet en vanlig mordrättegång alltså. Trots erfarenheterna från Sara och Pela- de två andra uppmärksammade fallen av hedersmord- så är det först när Fadime mördas som debatten tar fart. Kan en hel släkt göras ansvarig för ett mord? Är det kulturen som bär skulden? En misslyckad integration? Eller ett patriarkat? För mig var det något helt nytt- att familjen inte kunde acceptera att hon hade en sojkvän- och att hon på det sättet hade vanhedrat familjen- eller tagit heden ifrån familjen- att det var så oerhört starkt så att en pappa skulle känna sig tvingad att ta livet av sin dotter för att återupprätta den här hedern. Och det hade jag ingen kunskap om egentligen alls tidigare. Tror du att det bara var en gärningsmann? Vi kunde i alla fall inte bevisa att det var någon mer inblandad på ett sånt sätt så att vi kunde åtala personen. Sen så verkar det ju ändå som att det fanns uppgifter om att det är flera som har varit med och bestämt det här. Du pratade om möte med flera inblandade men... Vi fick ingen närmare information om var och när och vilka var med och vem har sagt vad. Då, så att vi kom inte vidare i den biten, även om vi kanske hela tiden misstänkte att det möjligen fanns. Jag har framförallt anstiftare då. Men vi kunde bara bevisa det, det att pappan hade gjort det här. Jag tror inte att han på eget bevåg skulle ha gjort det här. Nu bara spekulera naturligtvis. Utan att känna det här trycket från sin omgivning så inte, tror jag att den här mannen hade gjort. Dödat sin dotter. Fadimes och Songuls beträde Leif Eriksson igen. Alltså Fadime och Fadimes pappa var ju två, inte två olika personer utan två olika världar. Fadime var en tjej som hade lätt att sig. Hon var välutbildad, kunde vara jättebra svenska. Hon kunde få folk att lyssna han hade ju allt. Medan pappa då var en tystlåten man som inte under sina många, många år i Sverige hade lärt sig någon svenska. Han var vad jag förstår en svag person. Jag har ju fått reda på att vid de diskussioner som, som, som togs i samband med då... Eh, Försöken att få Fadime att få gifta sig med Patrick så var pappa den som talade för att vi kanske skulle tillåta det här ändå. Min teori är att någon har sett Fadime när hon kommer till Uppsala att den någon har kontaktat pappa och sagt att nu är Fadime här. Tre veckor efter mordet på Fadime presenterar dåvarande integrationsminister Mona Salin och jämställdhetsminister Margareta Winberg ett paket av stödinsatser för flickor som befinner sig i en liknande situation som Fadime gjorde. Två miljoner kronor handlar det om som bland annat ska gå till fler skyddade boenden för den utsatta gruppen. Insatserna får hård kritik från organisationer som länge jobbat med hedersrelaterat våld. Men vars kunskap man nu inte tycks efterfråga. Och internationellt är frågan redan välkänd. Jag brukar säga att under tre år så hade vi en stagnation på det här området. För svenska tjänstemän satt fast i förfasningsperioden. Men hjälp, sker det här också i Sverige? Bam Björling är vd för Kvinnoforum. En stiftelse med mångårig erfarenhet av arbete med hedersrelaterat våld och som de senaste åren samarbetar med Skottland Jard. De driver stenhårt att det här är organiserad brottslighet. Här är det väldigt många som är involverade. Det var ju i Fatimens fall också. Det är ofta transnationellt, det vill säga det är inte bara de som bor i Sverige som är involverade, ofta så måste man jobba med människor i fem, sex länder som är med och planerar ett mord till exempel på en liten flicka i Sverige. Fadime stod med en fot i varje kultur, den hon fått i Sverige och den hon fått av sina föräldrar. Och För henne var krocken mellan de två olika sätten att tänka på sig själv som individ kraftfull. I Sverige, då är det du som individ som är väldigt viktigt. Hela lagsystemet bygger ju på det, skattesystem och så vidare. Sen förväntar vi oss att samhället ska lösa nästan allt åt oss. Det betyder att familjen har väldigt liten betydelse. I det som då kallas kollektivt organiserade samhällen- så är det precis som tvärtom. Den lilla cirkeln för individen är pytteliten. Familjen är jättestor och sen samhället väldigt litet igen. Och det skapar väldigt olika förutsättningar- och det måste man uttrycka för att underlätta de här flickornas situation. Hedersvåld skiljer sig från övrigt kvinnovåld genom att närstående kvinnor till offret ofta sanktionerar våldet. Men det passade inte in i den svenska jämställdhetsideologi som rådde, menar Bam Björling. Det är lika mycket kvinnorna som kanske är faktiskt de som också verkligen underbygger det skvaller- som ofta är det som drabbar de här flickorna. Det behöver inte vara så att en flicka bryter mot en norm. Det kan vara bara att det skvallras om flickan. Som gör att hon utsätts för våldet, hoten och i värsta fall mordet. Alla var livrädda tycker jag för att överhuvudtaget diskutera den frågan. För att skilja ut det på något sätt. Alla sa vi sitter i samma båt. Jag har också blivit slagen. Marian Spanner. Journalist som för Sveriges Televisions räkning följde Fadime under en längre tid. Jag var på en massa möten runt om i Stockholm. Och där var det alltid så här att en flicka eh, berättade. Hon berättade inte om sig själv, så sa hon aldrig. Men hon hade, sa alltid att hon hade en kompis som hade upplevt det här. Att vara instängd, att inte få gå ut, att eh, vara rädd för att åka på semester, vara tvingad att gifta sig med en kusin och den typen av erfarenheter. Då reste sig alltid en svensk kvinna eh, från någon lo lokal eh, sosseklubb eller vänsterpartiet och sa "Jag förstår precis. Jag pr förstår precis vad du pratar om. Så där har jag också haft det. Och då blev det alltid så att den här flickan på podiet som berättade tystnade alltid. Och sen dog den här diskussionen. Vad tror du att de menade med att de förstod precis? Jag tror att de menade just eh, den här teorierna som var de enda som man diskuterade då. Mäns överordning, kvinnors underordning. Det är ingen skillnad på... Det är våld som svenska kvinnor upplever dagligen och stundligen. Och det, det är våld som en ung tonårsflicka från en kurdisk eller turkisk eller vad det nu är, bymiljö upplever här i Sverige. Och i och med att man hade den åsikten så pratade man aldrig om det heller. Och lämnade de här flickorna. Totalt ensamma och totalt osynliga tycker jag. Folk hade en relation till henne på något sätt. Och så hände det här. Det var riktiga vad ska man säga, händelser som fick verkligen hela Sverige vakna. Nalin Peckul, socialdemokrat och vän till Fadime. Det som var ändå mitt i allsårig glädjande- det var att hela Sverige ställde upp på tjejerna sida- För Liknande mord sker i Storbritannien, i Tyskland, i Holland, i Frankrike. Men det är ingen som bryr sig om. Det är något för den egna folkgruppen att hantera. Men i Sverige, då ställde man gemensamt upp på säljarnas sida. Det är våra tjejer. De ska inte behöva leva under de här villkoren. Och det tycker jag är väldigt fint. I den kurdiska gruppen, hur påverkades den? Alltså det ledde ju till väldiga diskussioner, otroliga diskussioner för att de som har bekämpat hedersmord redan i Kurdistan det är klart de var ju väldigt upprörda över det som skedde och tyckte att nu måste det vara slut på sånt här vi måste låta tjejerna få leva sitt självständiga liv. Men sen fanns de här konservativa krafterna som skulle bli ännu mer slutna och bara skylla allting på det svenska samhället. Och det var väldigt mycket diskussion mellan dem. Och jag vet också på en fest där det nästan var slagsmål- där några män sa hallå att det är inga svenskar som påtvingar sina värderingar. På 70-talet så förbjöd vi hedersmord i Kurdistan. Det var inga svenskar som var där- här kommer vi på 2000-talet och fortfarande ska på något sätt försvara förtrycket mot tjejer. Så att det ledde till enorm diskussion bland kurderna och det också ledde till att många tjejer fick det mycket bättre och bättre. Alltså många får flytta hemifrån, till och med ha ett förhållande utan att vara gifta, gå ut med klassen. Alltså det hände, ja det har hänt enormt mycket i den kurdiska gruppen. Men sen är jag rädd att det mycket mer Stockholm. Jag tror att ute i landet så är man fortfarande väldigt isolerad. Och där är kontrollen över mycket hårdare. Det här långa håret, hade hon det alltid eller? Hon har alltid haft långt hår, vad jag kan minnas. Som barn också. Och hennes hår växer som gräs <laughs> kan jag säga. Som guld bläddrar bland de foton hon har kvar Av sin syster Fadime Det står hon på en bild Med en svart t-shirt Det står Östersund på mm. Ja Det är ju när hon är i en buss där Så jag Min pappa har jag Definitivt ingen kontakt Sen det hände Men däremot har jag kontakt med syskonen Och inte med min bror Och mamma? Mamma har jag kontakt, ja kan du prata om det här med din mamma till exempel? Jag har aldrig pratat om det med mamma. Inte en enda gång. Nej. Inte den andra gång sen Fadime dog? Nej. Jag vet inte varför. Men vi, pratade, vi har ju aldrig pratat om det. Fatima hade berättat för mig att hon ville bli begravd nära Patrik. Patrik ligger på en uppe i Uppsala. Och att jag hade för mig att Fatima har sagt att hon ville bli begravd i domkyrkan. Och sen fick jag stöd i den uppfattningen av kamrater till Fatima som hade uppfattat henne på samma sätt. Hela Fadimes familj kom väldigt tidigt och stod bakom kyrkan på något sätt. Och på den andra sidan så kom alla människor i någon slags manifestation. Hela kyrkan kändes som en stor manifestation. Och det var absurt på något sätt att alla kom nu. När hon var död. Samtidigt som det var något alldeles... Fantastiskt naturligtvis. Det jag kommer ihåg av själva begravningen var att jag var väldigt orolig för att överhuvudtaget få komma in i domkyrkan, Uppsala domkyrkan. För de enda egentligen fasta platserna som fanns var att familjen och släkten hade fått 300 så kallade biljetter. Men jag hade ingen biljett för jag var inte familj eller släkt. Så jag var orolig att jag skulle behöva stå utanför kyrkan precis som alla andra. För jag ville, jag ville vara henne nära. Så tack vare en reporter så lyckades jag få eh, en plats i själva kyrkan. Det var absurt att se kronprinsessan, politiker. Jag tyckte otroligt eh, synd om Fadimes familj. Jag vet inte hur jag ska beskriva det där men... De var så utlämnade på något sätt i, i den här stora manifestationen. Även fastän det var de som naturligtvis sörjde mest av alla. Så var det något otäckt i att de också blev betittade. Eller hur jag ska uttrycka mig. Och så tänkte jag att eh, någon kunde väl ha gjort den här manifestationen för Fadime- Innan det var för sent på något sätt. Kronprinsessan på plats, Mona Salin på plats. Det känns inte verkligt för oss. De spelade, valde att spela Youtubes One i kyrkan. Då brast det. Hur kändes det för dig att sitta där och se också hela hennes släkt där? Fadime kände inget hat mot sin släkt. Varför skulle då jag göra det? Då ringde hennes kusiner kvällen innan. Och så sa hon. De, Nalin, är... kan du föreställa dig att de här manliga släktingarna som har pratat så illa om henne ska de bära en kistan. Det kan inte vi acceptera. Nej, jag sa att, jag, är rätt i. Vi tänkte vi skulle bära kistan och vi vill gärna att du är med. Självklart sa är det. Det tycker jag är mest rätta. Och de försökte till och med i kyrkan- de här manliga släktingarna komma och ta. Men vi var ju väldigt bestämda- och hade också hjälp av begravningsbyrån. Då, så att då lyfte vi kistan. Det var första gången- var jag förstod kvinnorna som har burit en kista. Det har aldrig hänt tidigare. Han ligger kanske 15 meter från Patrick På andra sidan en gång- de ligger jättefint uppe. Ungefär en gång i kvartalet så jag uppe och lägger några blommor och pratade till grann med Fadime. Vad säger du då när du pratar med henne? Jag pratar lite personligt med henne faktiskt bara. Han berättar lite, lite grann om att hon inte är glömd. För jag tror att hon hade tyckt om att inte vara glömd. Du har hört p dokumentär om mordet på Fadime. Programmet producerades av Siri Ambionsson och Emma Janke, en bulldog-produktion.